Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin, alhamdulillah ala al wa salamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man saru ala nahjihihi ila yawmildin amma ba'an Faya ma'ashir wa likhwah taladatul ilmi rahimani wa rahimahmatullahi Kita kembali bersyukur kepada Allah wa barakatuh wa ta'ala pada kesempatan malam hari ini, Senin malam, 7 Cuma Ula, 1442 Hijriah, Allah Taala kembali memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat. Jazakumullah kita kepada Allah Subhanahuwataala bahwa di waktu, -waktu yang mustajab ini Allah jadikan kita mengisinya di dalam sebuah majlis silmu. Majlis sememangnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ina mar'utun diri Abdul Jannati para tau". Jikalau kalian melewati taman di antara taman surga, maka singgahlah di taman tersebut. Maka para sahabat bertanya, apa yang dimaksud dengan taman di antara taman-taman surga? Maka Atha bin Rabah menjelaskan, yang dimaksud dengan taman di antara taman-taman surga adalah majalisul halal wal majalisul haram. Majalisul halal wal majalisul haram. Majelis yang di dalamnya disampaikan tentang hukum-hukum agama Allah Subhanahu dan para ulama mengutlakannya sebagai majelis ilmu. Salam dan salam semoga senantiasa berjiran kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga beliau sahada dan orang-orang yang senantiasa menapaki setiap jejak yang beliau tinggalkan dengan baik sampai datangnya Yawm qiyamah Malaikat. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini pertemuan pertama kita di dalam majlis ini maka anda menyampaikan sebagaimana disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Marhaban bikum ya talibul ilm. Selamat datang bagi kalian para penuntut ilmu, terlebih dalam majlis yang insyaallah akan kita bahas. Pembahasan yang akan menjadi tema kita adalah kitab yang ditulis oleh Fadhilatul Syekh Abdul Aziz bin Muhammad bin Abdullah Asadhan. Fadhilatul Syekh Abdul Aziz bin Muhammad bin Abdullah Asadhan. Beliau tinggal diriak, antun bisa dari jurus -jurus beliau di Riyadh. Antum bisa istifah aja dari burus-burus beliau website-nya. Atu tinggal cari saja ketik di Google misalnya Abdul Aziz bin Muhammad Sabhan Cari saja insyaAllah Allah ada website beliau. Dan di sana kutub-kutub yang beliau punya, kitab-kitab yang beliau ada, yang beliau punya itu bisa download. Kemudian judul kitab yang akan kita bahas kali ini beliau adalah Arba'una Hadith fi Tariqat Wasma Hajj. Arba'una hadisan fit terbiyah wal manhaj. Empat puluh hadis yang berkaitan dengan terbiyah dan manhaj. Empat puluh hadis yang berkaitan dengan terbiyah dan manhaj. Arba'una hadisan fit tarbiyati wal manhaj. Kitab ini anda sarankan kepada anda untuk membelinya Atau pdf-nya anda sudah sempat sampaikan pdf-nya kepada Pak Marinduan Anda bilang silakan disebarkan Cuma anda tidak tahu anda secara peibadi tidak mengetahui hukuman cetak pdf itu boleh atau tidak Kecuali ada satu syih Yang website itu boleh dicetak bukunya tanpa izin beliau Iaitu Khadilat Usyiq Abdul Razak Denagil Muhsin Al-Abad Al-Badar Hadith Al-Muqa Ta'ala Arti kalau ada websitenya Di bagian bawah sebelah kiri itu ada tulisan buku-buku yang ada di website beli itu bisa dicetak tanpa izin beliau sedangkan yang tidak ada, tidak tahu membongkar alam jadi kalau enggak beli saja, atau enggak itu sudah, pdf-nya saja cuma dengan kata, kajian dengan pdf di handphone itu tidak nyaman beda kalau aku punya kitab yang asli kadang kalau pdf di handphone, aku buka alaman berapa, nanti naik lagi ke atas loh. kadang baterainya login, kadang ada SMS masuk, WA, macam-macam banyak gangguannya, jadi Asan beli kitabnya ya. Masih mahal langkota yang terkait Antun di Gali Kitab nah, Terlebihanku untuk membentuk ilmu Baik eh, Anda jelas kami memintunkan kajiannya Biar ya, Anda faham Karena anak isi bukan di musib umum Tapi di tempat di mana Antun sebagai pahlawan di sini Dan ya, teman-teman hadir di sini eh, Kajian anak ini Kita akan bahas kitab ini Satu persatu dari Bupat Dimah Sampai selesai kita ini sejatinya dari kita yang amat sangat ringkas, anak-anak-anak. -an. Syem ringkas, jadi fawaid-fawaid dari lampak hadis, kemudian faedahnya apa, faedahnya apa, faedahnya apa. Maka akan tambah dengan beberapa fawaid-fawaid yang lain yang kita dapatkan dari kitab-kitab yang menjelaskan hadis yang ada dalam kitab ini. Tahu di sini ya? Jadi tidak tidak, tidak terlap, tidak terpusat hanya dengan ada di sini. Tapi yang di sini mesti diambil. Gitu, Cuma ada faedah-faedah tambahan gitu loh yang akan kita bahas. Eh, kajian ini insya Allah untuk satu bulan pertama akan berlangsung setiap Senin Sepekan sekali Tapi nanti kalau pertengahan Januari, Anda akan lihat kegiatan, diminta seminggu sekali Sudah berkali-kali Pak Ahmad nawar, anakku nawar juga. Dia bilang Anda gak bisa kalau seminggu sekali, Anda bisa dua minggu sekali Karena Anda ada kesibukan di Ma'at, dari sorean aja baru pulang jam 4 Lepis itu dari ayat 2 ke Paris 2 dulu ke Norokko Jadi apa Terus balik lagi lagi kayak yang ini dua, ini cukup melelahkan kan Karena digiarkan sampai sore juga dimana Cuman sekarang karena lagi masa-masa penilaian sesejikian Sampai pembagian takut di buruk besar, maka agak lebih longgar. Tapi nanti kita akan lihat insyaallah bagaimana ke depannya Berarti kita jalan saja dulu gitu ya Anda sudah diminta dari sebelum Anda kena covid Terus Anda pikir wah oh, lupa nih Pak-lupa Alhamdulillah Eh, jawab gila. Ya hari kajian yang belum ada kitabnya bisa pakai pdf-nya ya, tidak ya, apa-apa di kajian anda boleh buka handphone, kita harus ya. nyata faedah nah anda akan mulai dari Bupad Dima kita gini sedikit faedah dari Bupad Dima, anda tekan antum yang memiliki kitab Bupad Dima itu penting untuk dibaca sebabnya adalah kalau seseorang tidak membaca bukak jemaah, maka dia tidak tahu apa yang ingin disampaikan oleh penulis di dalam kitab yang mulia tulis. Sebagian orang kalau baca kitab, dia beli buku, dia melihat langsung tengah-tengahnya, kira-kira isinya apa ya. Atau datang isinya saja. Tapi bukak jemaah itu hal penting. Karena di bukak jemaah itu penulis akan menjelaskan sebab penulisan kitab ini. Kenapa ditulis, apa dasarnya. Mungkin sebagian orang ketika dengar jenis kita pilih Arba Una hadithan, wah oh ini bahasnya Arba Inawawiyah orang muda. Bukan Arba Inawawiyah. Yang menulis bukan Imam Nawawi. Kalau Imam Nawawi yang menulis Arba di sana ada syarat dari para ulama. Ada syarah Syadul Mursid, ada syarah Syadul Saibin. Nah kalau ini enggak, ini yang menulis memang Syekh Aziz bin Muhammad bin Abu Asadhan. Nah, kepada rumah itu penting untuk dibahas sehingga seseorang yang mempelajari sebuah kitab dia memahami bagaimana pola kita pembelajaran kitab ini. Rututannya seperti apa? Jangan ingin cepat masuk kepada isi namun tidak paham di bab-bab awal. Ini kesalahan. Seperti besar seperti ini mana katakan? Ya, melihatkan perkara-perkara yang besar di belakang namun perkara-perkara yang mendasar kadang tidak tahu. Anak berucaplah. Kan? Misal ada kita fikir, seseorang ketika dia ada kita fikir, kemudian di belakang-belakang itu ada bab-bab besar -bab, soal jawab, pembahasan fikih tertentu, dia langsung pernah ke soal jawabin, ya? asyiklah dengan ajaribah, soal jawab, pertanyaan jawaban, pertanyaan jawaban. Namun tidak pernah ada yang depan misal seseorang banyak bertanggapi salat, dia harus tahu dulu definisi salat secara bahasa, secara istilah rukunnya bagaimana, syarat wajibnya apa, syarat sahnya apa, apa yang pembatalnya, itu dulu. Kalau usulnya ini kuat, maka nanti dia bisa menjawab pertanyaan yang akan dibereskan. Mungkin kira-kira oh, jawabannya begini dan betul jawaban saya seperti itu. Faham maksudnya ini ya? Jadi perkara ini penting. Kaidah mengatakan, man lam ya'rif al-usul, khurima al-usul barang siapa yang tidak mengetahui pondasi atau dasar dari sesuatu maka dia diharapkan untuk sampai pada tujuannya seseorang ingin membangun rumah, dia tidak berbongan pondasinya, dia asal-asalan yang penting fondasi sudah jadi nampaknya pasalnya sudah penuh yang penting keren sudah ya dia dirikan tiang, dia dirikan temboknya dia dirikan dindingnya apa? maka tak dengan seketika dan ini yang banyak terjadi di kalangan produk ilmu terburu-buru dalam mengambil ilmu, anak katakan, itu banyak dan diantara betul terburu-buru sebagian penuntut ilmu adalah lemahnya semangat mereka dalam mempelajari bahasa Arab lalu ingin masuk kepada masalah-masalah yang besar lalu berbicara seakan-akan dia mengerti, padahal ketika ditanya kenapa ini mansud kenapa ini marfur, kenapa ini majur ma'adat utaujid di diperhatikan orang seperti ini sebenarnya tidak yang berbicara, lebih baik bagi dia untuk dia Pakai kata pak ulama, lau jahil, la kau Kalau orang bodoh itu dia perselisihan sedikit. Makanya terkadang ulama atau hilafnya tiga pendapat atau dua. Itu bercita pendapat satu pendapat dia. Nah, ini karena dia tidak mengerti bagaimana belajar agama dengan runut dan sistematis. Katakan. Baik, kita akan bacakan kan tempat dimana. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddima. Alhamdulillahirobbilalamin wassalatu wassalamu ala rasulillah ziwaba'ad berkata penulis hajizahullahu ta'ala bismillahirrahmanirrahim mukaddimah yang dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim ini sebagai benar-benar syur dikalangan penutup ilmu ini merupakan bentuk mencantol Al-Quran Al-Karim dikalangan Al-Quran Al-Karim Al dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim sedangkan bentuk mencantol yang lain adalah mencantol Nabi SAW Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengirimkan surat kepada para pembesar atau kepada para raja mendakwahkan mereka untuk masuk Islam, maka Nabi juga memulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Dan akan misalnya di banyak kesalahan para ulama, terlebih salahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Rahimahullah taala. Lalu beliau mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Wassalatu wassalamu ala, was was ala Rasulillah. Selawat dan salam atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ba'ad. Beliau memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, kemudian memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan demikian hendaknya penghajat ilmu memulai surat-surat mereka. Dan surat-surat para ulama ini terkadang lahir dari pertanyaan yang muncul kepada mereka lalu mereka tulis surat lalu jadi kitab ada kasih contoh tapi penjelasan syarah yaitu usul salatah yang disyarah oleh Syekh Saleh itu bukan tulisan tapi itu adalah ucapan yang beliau jawab dari pertanyaan, pertanyaan beliau ketika beliau keluar dari rumah menuju masjid dari masjid kembali ke rumah Among Saudara dari rumah ke masjid, dari masjid ke rumah kebiasaan murid-murid Gus Hasan al mereka menanti Syekh keluar dari rumah. Kemudian dari masjid dari rumah ke masjid, Syekh Hayamullah ditanya tentang perkara-perkara agama. Demikian pula diantar. Ya, diantar, saling menanyakan tentang masalah agama Jadi di antara yang menjadi hasil dari perjalanan Syosan al-Tengir adalah beliau dengan usul faraasah. Dan itu perjalanan beliau. Rahimahullah wa ta'ala Dari Masjid Terumah Dari Masjid Terumah Nah Risalah-risalah Para diurama pun Dibikin adanya Dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim Ini ingin bedakan Ingin sampaikan ke atuh Perbedaan antara Basmalah Dan tasmiyah. Yang Basmalah itu Bismillahirrahmanirrahim Yang tasmiyah itu Bismillah Sebagaimana menjelaskan oleh Syekh Walid bin Muhammad Asyib an nasr Hafizahullah Ta'ala Makanya Nabi di dalam hadis Umar bin Abi Salama Yang Umar bin Abi Salama waktu kecil Dia makan itu tangannya kemana-mana Kata Nabi Ya hulam Sambillah Wahai hulam Wahai anak kecil Sambillah Ucapkanlah bismillah Maka makan itu bismillah Walaupun ada khibab di kalangan ulama ada kata ada boleh tidak ditambah Ar-Rahman Ar-Rahim Namun kita melihat kira-kira Rasulullah -kira Beliau tidak menambah itu, maka kita Bismillah Nah, sebenarnya ulama, ada maka takat membolehkan Dengan menambah Ar-Rahman Ar-Rahim kira, kira itu ada, nak katakan Sedangkan Basmalah Itu memang Bismillahirrahmanirrahim. Itu Bas? Basmalah okay. nah, Seperti ini anak-an kaji Satu-satu ya, Jadi tidak akan cukup selesai, bukan itu tujuannya Bukan selesai kita Eh kita masuk ke perkataan beliau hadis Allah. Faraqat taba'ajum min al ilmi' ala ifrah musannifin yahui empat puluh hadisan. Wahulai musannifuna kusur jibdan. Para ulama, ya banyak ulama yang menulis sebuah kitab. Para ulama itu ada menulis sebuah kitab. Jadi tidak hanya satu ulama. Beberapa ulama menulis kitab-kitab-kitab yang di mana di dalam kitab tersebut cakupannya Isinya adalah 40 hadis. Faham kan? Jadi ada ulama fula, 40 hadis. Paham Saudara? Jadi ada nama fulan 40 hadis, bakul hadis, bakul hadis, bakul hadis, bakul hadis. Banyak yang judulnya kayak gini banyak. Wa al-musannifun usurun jiddan. Dan penulisnya seperti ini usurun jiddan. Sangat banyak. Jadi bukan bukan satu dua orang, bukan hanya Imam Nawawi yang punya Arbaun hadisan, bukan. Jadi kalau bilang Arba'in Nawawi, nawawi itu tadi mah saja nanti akan saya sebutkan di sini. Sebab kata Imam Nawawi, sampai-sampai Imam Nawawi radhiyallahu mengatakan mengatakan, waqafana al-ulama radhiyallahu anhu fi hadzal bab ma la yuhsa min musannafat Katakan Imam Nawawi radhiyallahu para ulama telah menulis dalam bab ini. Dalam bab ini maksudnya sebuah kitab yang isinya itu 40 hadis. Fadza macam sebenarnya? Betul sebenarnya. Eh, adakah ingin kajian ini itu bukan sekadar faedah hadis, kepada benda? Tapi ada faedah-faedah yang lebih Dari bukhadima itu didapati Empat puluh hadith Di dalam sebuah kitab Itu tidak hanya Imam Nawawi yang pun Tidak hanya beliau yang pun Banyak lagi yang menulisnya Sampai-sampai akhir Imam Nawawi berikan sebuah komentar Kata Imam Nawawi Para ulama telah menulis dalam bab ini Maksudnya dalam bab ini Sebuah kitab yang isinya itu empat puluh hadith Dengan karya-karya Malah yuksa minal musan nafad yang tidak terhitung karyanya. Jadi banyak. Fa'awalum mansan nafil dan orang yang pertama kali menulis tidak disebutkan oleh Syaikh Sadhan. Syaikh Sadhan menukil. Lalu dan orang yang pertama kali menulis disebutkan oleh Imam Nawawi beberapa orang. Wajah tarojam an-nasun nafil dan Imam Nawawi menyebut beberapa penulis dari kalangan ulama yang kitabnya itu menjelaskan 40 hadis. Tapi 40 hadis itu tidak sama. Apa sebenarnya, Intinya 40, 40 laris dalam bar ini, 40 laris dalam bar ini, 40 laris dalam bar itu. Nanti akan kita jelaskan, kenapa sih dasar mereka 40? Ada apa dengan 40 ini? Itu yang ingin anda sampaikan. Semua kal sampai pada perkataan yang menawi: Waqalait la yuh sauna min al mutaqaddimin wal mutaqaddimin intahtalah murah di allah. Dan yang menulis itu adalah dari ulama-ulama terdahulu maupun ulama-ulama belakangan yang, yang ngomong ini sama, ada bilang. Imam bayangkan Imam Nawawi ngomong dengan jumlah yang tidak terhitung dari para ulama. Min al-mutaqaddimin wal mutaakhirin. Baik ulama-ulama terdahulu, maksudnya ulama-ulama sebelum Imam Nawawi wal mutaakhirin dan ulama-ulama semasa Imam Nawawi. Bapaknya kan Imam Nawawi hidup di abad keberapa kita dari ke berapa gitu loh. Jumlahnya saat itu sudah la yuhsauna, sudah tidak terhitung. Maka kata sya sedahlan. Untuk, aku mengatakan, fakih faham menjaga bacaan imamin nama wirahim Allah Taala. Jika lah demikian, sekiranya di masa imam nawawi sudah banyak yang menulis, lalu bagaimana orang-orang yang datang setelah imam, naikur apa? Tentunya secara logika lebih, lebih banyak, karena para ulama yang datang belakangan pun mengikuti jejak ulama yang sebelumnya. Dan demikian ilmu agama Allah ini, ya. Ada sanatnya berkesinambungan, ada salaf yang mendahulunya itu, kemudian ikut ceritanya. Tidak ucuk-ucuk datang begitu, muda. Ya. Nah, kemudian disebutkan, faham sampai sini ya. Jadi arbaunah hadisan itu 40 hadis tidak hanya dimiliki oleh Imam Nawawi, tidak hanya dimiliki oleh Syeikh Sadahani ini tidak, tapi juga dimiliki oleh banyak ulama. Nah, ini sudah fawaid penting ini. Wa amma taksisu ada arba'in sekarang. Kalau khususan jumlah 40, loh ya, tadi pun buat banyak ulama yang tulis dengan 40 hadis. Kenapa mereka ni kok mengkhususkan 40? Kenapa enggak 50? Kenapa enggak 70? Kenapa enggak 63? Gitulah ya? nabi Allah itu 63 jadi 63 gitu. Apakah antar 40 itu nabi di antara binabu se 40? Sebabnya adalah kuali hadis. Sebabnya itu adalah adanya semua hadis yang berbunyi manhafi ro arbaina hadisan arbaina hadisan min amri diniha barang siapa yang hafal dari umatku 40 hadis nah, ini ada keutamaan tapi aku belum tahu derajat harusnya akan sebutkan derajatnya manhafi ro arbaina hadisan barang siapa yang hafal dari umatku ini 40 hadis Min amri diniha yang berkaitan dengan perkara agamanya. Ba asalamu alaikum ya malkiyah, fizum rakyatul kuhah ulama. Maka Allah akan membangkitkannya gelap pada hari kiamat bersama kelompok para kuhah akhbir itu, wa ulama dan para alim. Fransel dari sini maksudannya? Ini hadis yang mendasari sehingga sebagian ulama yang menulis Kitab-kitab itu mengkelompokkan dalam kitab itu 40 hadis Berdasarkan hadis ini Jadi kalau antum catat dalam keadaan antum adalah Sebabnya adalah sebuah hadis yang menjelaskan Keutamaan menghafal 40 hadis Apa keutamaannya? Dibangkitkan pada hari kiamat telah Bersama kelompok para kekuha Wala ulama Ini kan keutamaan Sehingga para ulama berantusias Walahu al faljul uchrabi turutin uchrab dan hadis yang senada dengan ini memiliki rafat yang lain. Pak bosanlah. Antuk kalau baca kitab atau baca sebuah pembahasan kadang Ustaz fulan yang tulis hadis ini begini nanti di artikel lain hadisnya begini tapi semakna senada. Pak bosanlah. Ini prawinya ini, ini prawinya ini. Kenapa bisa seperti itu? Karena hadisnya punya al faljul hadisnya punya rafat yang lain. Walaupun nah, Ukrah hadis punya jalur perlawatan yang yang lain. Anda pernah hadis ini? Ya? Eh, anda lihat tadi di Instagram dia. Lamparan ya? hmm. hadis Arab nah, itu bagus. penting untuk kita ketahui bahawa hadis yang misal ini tidak hanya satu juga. Ada lamparan yang lain, ada jalur perlawatan yang lain. Tetapi bertiga. Hmm. Wakat Dok jawaban dari ilmu tapi sekumpulan ulama yang lain sebagian ulama lain mendhaifkan hadis ini paham enggak sini ternyata hadis yang menjadi dasar ini tidak semua ulama bersepakat dengan kesahihannya sebagian justru melemahkan hadis itu fototul'a an-imam ad-darqutni imam darqutni mengatakan dinukatkan dari imam darqutni bahwa beliau menjelaskan jelaskan tentang hadis ini Derajat hadis ini kata Imam Daruqutni, la nyebutumin hakeki. Tidak ada kesalahan sedikitpun dari hadis itu, oleh Imam Daruqutni. Jadi hadis ini, menurut Imam Daruqutni, sahih atau tidak? Tidak. Tapi terjadi kanda? Dasar. Macam tu kan derajat. Bolehnya berdalil dengan hadis dar, baik kapan dibolehkan? Ada penjelasannya oleh para ulama. Dalam perisalan dalam kitab kisah hadis yang oleh Syekh Muhammad bin Salim Usayni, ya terjemahnya aja apa itu. Imam Nawawi, Imam Nawawi berkomentar juga katakan di sini, kata Imam Nawawi ya, wat tafaqaluhu fadu. Sementara Imam Nawawi punya kitab kan, Al, -al Arba'ah Imam Nawawi ya, kan begitu. Tapi dia komentar katakan di sini, kata Imam Nawawi, wat tafaqaluhu fadu. Al fadu di sini maksudnya fadul hadis, penampil hadis. Para ahli hadis bersepakat ala annahu haditsun dhaifun bahwa hadis yang tadi itu hadis yang mana mereka berdalil barang siapa dari umatku yang hafal 40 hadis maka akan dibagikan oleh Allah pada hari kiamat bersama zumratul fukaha kelompoknya dikumpulkan bersama orang-orang yang faqih orang alim para orang berilmu ternyata bagaimana wai iftaqa alumpan para ahli hadis bersepakat ala annahu haditsun dhaif bahwa hadis itu hadis wa meskipun jalur periwayatannya bang? banyak meskipun jalur periwayatannya banyak nah, anda ingin sampaikan ini sedikit fayda sebelum masuk ke muka di iman selanjutnya dari sini bisa disimpulkan sebuah fayda juga bahwa tidak selamanya hadis do'in yang banyak jalur periwayatannya naik menjadi Hasan di gairi tidak selamanya Hadis ba'ir Yang banyak jalur periwayatannya Naik menjadi hasan Diga ini tidak, tidak merupakan sebuah kelaziman Tidak merupakan sebuah keharusan Meskipun jalur periwayatannya bang, Banyak Sebagaimana hal ini juga dijelaskan oleh Syedahat Tapi, Lakin al-imam menawari Rasulullah taala ذكر ان العلماء اتفقوا على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الاعمال. Akan tetapi Imam Nawawi menyebutkan bahwasanya para ulama bersepakat. Nah, Imam Nawawi ini menyebutkan beliau berpendapat bahawa para ulama bersepakat bolehnya beramal dengan hadis dhaif. Ini di antara salah satu sisi pembolehkan beramal dengan hadis dhaif, Kapan? lihat yeah. fi fadailil a'mal. Pada hal-hal yang berkaitan dengan keutamaan sebuah amalan. Jadi kalau hadis-hadis yang berkaitan dengan keutamaan sebuah amalan, maka dia boleh diamalkan, meskipun hadisnya doim. Tapi ada syarat yang di atas itu. Tidak maksudnya bukan berarti setelah ini atau pada hadis doim ada keutamaan sebuah amalan, lalu aku gunakan sebagaimana kelompok sana itu. Kau tahu Hadis doif itu pun dibolehkan untuk diamalkan jika ada hadis di atasnya yang derajatnya lebih tinggi gituloh. Hadis doif itu tidak menjadi hadis yang utah, utama. Kayak sekedar mendukung doang Faham saudara ya? Jadi bukan satu-satunya itu dari doif aja dari yang lain gituloh. Cuma di doang dari doif. Yang lain nggak ada. Ini juga nggak bisa. Syarat yang lain kata para ulama doifnya itu tidak jijam, nggak bangetan gitu loh Goib itu kan macam-macam Ada yang goib banget, ada yang goib tidak terlalu, gak terlalu gitu. Kalau goibnya sudah kebangetan, ini tidak bisa diindahkan Antara dalam kitab sesuatu seyamin di mustahul hadith nah. Kata Syekh Yaitu kata uh, Imam Nawawi Kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala Kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala Semua kata Imam Nawawi mengatakan Wa ma'ahadah Bersamaan dengan ini pula Maksudnya bersamaan dengan adanya hadis yang tadi itu kan Yang dihubungi oleh sebagian ulama apa toh? Do'if do Lalu Imam Nawawi mengatakan Boleh kok beramal dengan hadis do'if? Pada fadalul amal Sebagaimana boleh dupilkan dari para ulama yang lain kan begitu? Nah, tapi apa itu yang menjadi dasar Imam Nawawi Dalam kitab beliau Arba'in nawawi'ah itu? Atau sebagian ulama yang lain yang juga Menghubungkan arba'in uh, dalam arba'un ahadisan Yang 40 dan 40 hadis Ternyata bukan. Tapi Imam Nawawi, wama ahaga, pale sa iti madi. Bersama dengan ini, hal ini nih, yang ada hadis lain ini, tapi itu bukan sangkar aku. Jadi aku tidak ada sangkar ini juga, kata Imam Nawawi. Lalu apa sangkar Imam Nawawi? Kata Imam Nawawi, oleh Allah, balala kauli sallallahu alaihi wasallam bil hadis asahihah. Tapi dasar aku itu mengumpulkan hadis, kata Imam Nawawi, adalah dalam sebuah hadis hadis Nabi yang sahih. Dalam beberapa hadis-hadis Nabi yang sahih. Di antaranya, hadis Nabi yang mengatakan, لِيُّ بَلُّقْ أَشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِدُ Hendaklah orang yang hadir di antara kalian, menyampaikan kepada yang tidak, tidak hadir. Itu ada hadisnya. Hadisnya sahih. Maka, hadis-hadis Nabi ini perlu disampaikan ke umat. bagi Imam Nabi menjumpukan hadis-hadis tersebut. Kemudian, ada hadis Nabi SAW yang bersifat umum. Tidak ada 40. Nabi mengatakan, نَدْدَرَ اللَّهُمْ رَعَنْ سَمِعَ fawaa'aha fa'addaha kama sami'aha kata nabi sallallahu alaihi wasallam allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan najrun allah akan memberikan najrun kepada orang yang mendengar perkataanku fawaa'aha dan menghafalkannya fa'addaha dan mengamalkannya kama sami'aha sebagaimana ia mendengarnya kata nabi SAW, allah akan memberikan najrun nadra Nadzarullah nadzar ini diimani Allah akan memberikan nadrun apabila itu nadrun dia akan sebutkan Allah akan memberikan nadrun kepada siapa saja yang mendengar perkataanku maksudnya sabda Rasulullah fawaaha lalu dia hafalkan perkataanku itu saaddah lalu dia amalkan perkataanku itu kama sami'aha sebagaimana ia mendengarkannya tidak dirubah oleh dia tidak seperti sebagai sebagian kelompok nabi biar hadis begini dipresentkan ke di yang lain atau Nabi bilang begini, penjelasannya jelas. Namun dia pelakui manusia, demi pemahaman dia agar dilakukan, kelompoknya agar tetap eksis keberadaannya sebagai kelompok-kelompok -kelompok khawarij, mereka selepetkan makna-makna hadis, mereka tinggalkan makna-makna ayat, yang mana kadang ayat Allah itu ditafsirkan dengan, dengan hadis dengan sunnah Maka bukan itu? Nabi minta hadis beliau itu pun ketika diamalkan sebagaimana ketika didengarkan itu, pemahamannya sama yang disampaikan ke manusia juga sama gak berbeda nah ini yang menjadi dasar apa yang dimaksud dengan nadrun nadrun itu kata para ulama maknanya secara bahasa adalah keindahan kecemerlangan jadi kalau secara bahasa Allah akan memberikan keindahan kecemerlangan kepada seseorang yang mendengarkan perkataanku lalu dia menghafalkannya dan dia melakukannya Sebagaimana ia mendengarnya. Makna nabdrul, nabdol itu artinya secara bahasa nabdrul itu keindahan atau ke kecemerlangan Apa maksudnya ini? Maksudnya, kata para ulama, orang yang mendengarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu dia menghafalkannya lalu dia uh, melakukannya, maka discaya ya dia akan mendapatkan kebahagiaan, kesenangan hidup di dunia dan di akhirat. Sehingga dia tu tampak indah dalam hidupannya, tampak cemerlang. Ya, tentunya ini ukuran adalah syariat Allah Subhanahu Wataala. Bukan kebahagiaan yang semu kita katakan. Kebahagiaan sejati adalah kebahagiaan yang dibangun di atas syariat Allah Subhanahu Wataala. Itu kebahagiaan yang kita kepada Allah Azza Wajalla. Nah. Sampai di sini faham ini? Baik tay, tanya waljami uliti kalahadis al-arba'in taratan yakunu muta'alifan bilmatni. Nah, sekarang kita akan lihat. Bagaimana sih para ulama itu melakukan 40 hadis? Apa sih dasar mereka itu? 40 hadis itu dikumpulkan berdasarkan apa? gitu loh? Kan antum kalau mengumpulkan sesuatu ada dasar kan? Kayak antumnya. Antum disini kan hafal Al-Quran misalnya. Ini yang masih kurang hafalannya, ini yang sudah putih, gitu ya. Kan ada tingkatan-tingkatan. Nggak, nggak, nggak, nggak asal diobok obok gitu. Asal capotan enggak begitu. Ada apa? klasifikasi, membagia nah, para ulama juga demikian bagaimana dasar mereka itu? 40-40 itu bagaimana? nah, tarotan yakunu muta'alikan bil madni kadang berdasarkan matan-matannya dikelompokkan berdasarkan berdasarkan ma matan bukan mantan ya ini hujan ini banyak, genangan jangan kenangan wa tarotan yakunu muta'alikan bisanat terkadang berkaitan dengan saat sanatnya, dilihat sanatnya berdasarkan sanat jadi hadis yang datang dari sanat pulang ada sekian hadis, hadis dikumpulkan berdasarkan sanat kadang yang hadis itu datang dari negeri asalnya dari mana hadis ini muncul, di negeri mana sampai segitulah ya, para ulama maka kalau kita lihat, ya jubutnya para ulama kesungguhan para ulama, kita ni belum ada papanya maka jangan senang sama yang gede-gede jadi bersos ya, suka geram kadang, dia, dia gemes kayak gitu kayang? Baru satu hari ngaji bisa jadi semitbas. Wartawan di sana di Wadlala di Sawila kadang dikumpulkan berdasarkan sanat dan negeri sekaligus barengan. Jadi hadis yang datang dari negeri ini dari sananya bulan dikumpulkan gitu. Ini kan gak gampang, bulu begini nih. Yang gak gampang loh, nyarinya gimana? Jauh di perjalanan mereka mencari hadis. Kita ini belum ada bapak tuh dari mana sih bareng? Tinggal mahal jadi kota lagi, bursa Allah. Depan apa Pulau Pinang, bursa Kuala Lumpur. Dulu tak hmm. bisa, tak bisa. Ikhwan Mau makan apa dulu? Sekarang enak. Sekarang tak ke mana mana. Hujan kini sejare bagai. Kunci ada kan? Semua di Allah sediakan sudah. Cuma tidak banyak hamba Allah yang mengerti imam-imam ini sehingga disalahgunakan. Teng, anak akan sebutkan sebagian saja, tidak semua jurulatih anak akan baca dari buku ini. Fa misalu muta'alliq bil madni fi mawdhu' ayy, fa al-kitab hadith, kitab-kitab hadis 40-40 yang berdasarkan matan dikumpulkan. Contoh, Al-Arba'una fi Dalailil Tauhid, 40 hadis yang berkaitan dengan dalil-dalil tauhid. Jadi isinya tu hadis itu 40 tu berbicara tentang tau tauhid ya. Punya siapa ini? Imam al harawi Punya Imam Al-Haramain. Imam Al-Haramain. Ada lagi al arba'una hadisat alamat hadis sunnah 40 hadis yang berkaitan dengan Mazhabnya al Sunnah semuanya berkaitan dengan Mazhabnya al Sunnah dijelaskan di situ rujuk sini kita ini ini punya kita Imam Abi Noaim al Asbahani ada hadis yang berbicara tentang sifat-sifat Allah subhanahu wa taala cuma sifat Allah yang dibahas al arba'una visi fadilah alangit 40 hadis yang berbicara tentang Sifat-sifat Rabbul Alami Rabu semesta Alami Punya siapa ini? Al-Imam Al-Zahabi Al-Imam Al-Zahabi Bagi yang masyur Siar Alami Nubala Ya, tentang riwayat-riwayat para ulama Tentang fulan-fulan Bagaimana pujian-pujian para ulama Kemudian Masih tetamatan Al-arba'una filhasi al ala jihad Empat puluh hadis Yang berkaitan dengan motivasi untuk jihad Nah, ini orang-orang khawarid Mesti baca kita pun Cuma kalau khawarid yang baca Dia lain bawaannya Ar Kitab boleh sama tapi yang bawa berbeda, berbeda. atau orang Arab as-sayfu bidha'ibihi. Pedang itu tergantung dengan yang megangnya. Tergantung dengan yang megangnya. tidak sama. Ya. goloknya sama, kita punya sama, Brimhaul, asli bukan KW. Lapangannya sama, lubangnya sama, tempat berdiri kita sama. Tapi tergantung yang ngayurnya demikian ada Allah ini maka jangan biwa yang mantep kalau beragama Ustaz, Ustaz Fulan kajiannya kita itu Ustaz Fulan kajiannya kita itu nah kok dia pemahamannya, lihat ilmu pedangnya dari siapa dia berguru mana? jelas gak jangan-jangan cuma nonton tutorial di Youtube jadi Ustaz tidak bisa agama Allah tidak begitu mesti ditopo jalurnya para ulama belanja dari itu hanya lah tambahan, sampingan. bukan jadi hal poko hal pokok. bukan hal pokok, tidak, tidak bisa Siapa yang akan rekomendasikan dia? Antum memang kajil syekhul ulah tiap hari. Syekhul ulah tak kenal semantu. Tak ada rekomendasi dari ulama ketak antum. Tazkiyah para ulama itu penting. Terhadap ulah dan ulah untuk mengajar itu penting. Antara tazkiyah para ulama yang di atasnya atau tazkiyah ulama di zamannya ini tidak dikenal. Contohnya antum. Anda belajar Quran di sini, lalu nanti apa jadi imam itu? Ada rekomendasi dari guru anda di sini? Ada rekomendasi dari, dari teman-teman anda yang pernah satu kelas, satu kumpulan, memang orang boleh ada. aku dari YouTube, siapa yang nasir rekomendasi? Operator? Siapa? Nabi Qomn. Ya, maka perlu belajar langsung dengan guru, kata-kata. Teng. Contoh yang lain, Al arbauna di istina'il ma'ruf li imam al-mundhir imam al-mundhir juga punya kitab al-arbaruna -al fi istina'il fi istina'il ma'ruf kemudian kita akan lihat hadis-hadis yang berkaitan dengan itu berkaitan dengan matan dalam judul-judul tentang tertentu ada hadis yang berkaitan dengan matan dihukumkan berdasarkan matan fi umumil ahkam tapi dalam hukum yang lebih umum kalau tadi kan jihad doang gitu ya Tahuin saja, Madhab al-sunnah saja, sepotong. Ada yang umum tentang ahkam. Contohnya apa? Al-ardhuna -al lima, imam malawi cuma lima malawi sih ya. Ada hadis tentang niat yang pertama, gitu. Hadis yang kedua, hadis jib, jibril, kan begitu. Nah ini kan pun dasi pada agama yang umum memang. Nanti di belakang belakang ada hadis tentang masalah e, barang, tentang orang yang mengaku dia memiliki pengakuan demikian demikian, tak bersertakan bukti yang melilit bersumpah. Ini masalah fikih ini kan, umumul ahkam hukumnya bersifat itu, umum tidak hanya pada satu bab kalau satu bab itu misalnya, ya solat-solat saja kuasa-kuasa saja, diharga saja tapi ada umumul ahkam umum secara, hukum secara um, umum tidak hanya ada pada satu sub subab tertentu nah, itu contoh Imam Nawawi wasmuha al-masyhur dan nama yang masyhur al-arbauna al-nawabiyyah al-arbauna ya, Nawawiyah. nawabiyyah waqad sammaha mu'addifuha rahimahullah tapi tahu nggak Imam Nawawi itu namanya apa kitabnya? Imam Nawawi itu menamakan kitabnya Al Arba'ina fi Mabahil Islam wa Qawlil Akhbar. Itu nama asli dari Imam Nawawi. 40 hadis fi Mabahil Islam dalam bangunan Islam dan kaidah-kaidah hukum. Maka hadis Nawawi itu penting bagi orang yang belajar bikin, penting bagi orang yang berdakwah dari Nawawi. Jangan lupa kan lagi situ. Wah, usahanya Arbaidawawiyah lagi Bapak juga tak pulang lagi, juga lagi usah. Janganlah mereka usul usaha Janganlah mereka kita tawhid Bagaimana para ulama? di antar kitab yang mesti diulang-ulang Ke persen Saleh adu sheikh Yaitu kitab tawhid Setiap kali anda menghantamkannya Maka ulangi lagi, setiap kali anda hantamkan Maka ulangi lagi, karena kita lihat betapa banyak Umat yang tidak bersyirikan tanpa mereka sadari Dan nanti, nur kita berlindung Dari bersyirikan, banyak kita tertarik pun yang tidak kita ketahui dimana kita ditawin yang ditulis oleh syirah di bawah kita mubarak cipapnya perlu keberkanaan yang diulang-ulang dan itu dia betapa banyak para ulama bersyarah kitab ini dan anda akan menantuk untuk perhatian dengan kita kitab tahu ulama lebih besar daripada perhatian antum dengan poster-poster dakwah Nah, apa poster dakwah bagus anda katakan mengikirkan manusia Nah, anda sendiri pun cenderung untuk juga menggunakan itu dalam dakwah tetapi anda katakan perhatian penutup ilmu terlebih artinya maka Al-Quran anda hafal Quran itu digunakan untuk dakwah Anda punya kelebihan gitu. Ada orang berdakwah, fokus dengan musyar'i, dia ingin hafal Quran Ada orang hafal Quran, ingin mu'alat Maka coba digabungkan. yang mendasar-dasar dulu paling tidak ya. Perhatian kepada kitab lebih besar ya. Cuma jangan uh, terburu-buru Dan kita kecingil, kecingil, kecingil, kecingil, kecil kecil ya, kecil kecil, buatlah, Bersabar. Yang kecil-kecil dulu Dan perhatian kita kepada kitab ini bukan untuk dikenal bahawa kita hafal kitab kita dibakul kitab, jual kita boleh, cuman Masa'at ini jangan khas darutu wahu wahu'an untuk kitab di lal hayafi Al ilmu itu lil'amal Ilmu itu untuk diamalkan Bukan untuk yuqal anna ka alim anna ka wa ka Ilmu bukan untuk untuk disebut alim, antun qari, antun Tidak sama sekali Tidak penting Ya Pujian manusia tidak meninggikan kita Celahan mereka tidak menjatuhkan kita sama sekali Berjalan saja di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau antum dengar omongan manusia, tak ada habisnya. Lelah. Yang kedua, contohnya yang lain, Al-arba'una al-akhtaliya. 40 hadis yang berdengan hukum-hukum. Nah, Punya imam, al-mundiri. Ada hadis yang lain. Al-arba'una hadisan fiqaid al-akhtam al-syariya wa fado'il al-a'amal. hadis yang berkaitan dengan qaidah-qaidah hukum dan kau amal, aman. Undiinul suyuti banyak dalam para ulama ini, ya, yang perlu kita kaji banyak. Maklum umur kita ni kalau diberikan untuk ilmu alam alam, tidak akan cukup, cukup, ya, tidak akan cukup. Tapi setiap orang ala nafsihi basirah dia lebih tahu tentang dirinya, ya. Bukan kita berarti suruh hanya baca kitab, tidak, tidak, katakan. Cukup perhatian besar untuk ilmu itu adalah hal ini maksudannya, jangan yang lain. Ada juga yang berdasarkan sanad. Yang nah, kasih contoh sanad satu aja ya terbaca kan? Misalnya berdasarkan sanad ya, Arba'una hadisan bin Musta'qurayt bin Abdullah bin Abi Burda al-Jaddihi at-Abi Musa al-Shari' radhiyallahu taalahe fu'diiman daruqunni. Jadi ada kitab hadis yang berdasarkan sanad. Itu sanadnya yang datang dari Burayt bin Abdullah bin Abi Burda dari kakeknya dari Abu Musa al-Shari' jadi jumlah hadisnya itu begitu semua. Ada 40 itu berbentuk dalam satu hadis. Semua ajarannya begitu, tak boleh beda Tak boleh A ke B, B ke C, tiba-tiba sini Ke D Nah nanti yang lain A, B, C, D ke E Ini tak boleh, berarti A, B, C, D, e, semua itu di atasnya Ini dikumpul oleh Imam Darul Putni Beliau punya cetaknya Ini sungai para ulama Ada juga kitab hadis yang, ber, yang dikumpulkan Berdasarkan suyuh dan siapa orang hadis ini peralui? Dari siapa? Itu tulisannya, tulisannya ini ya juga di dalamnya arbauna hadisan al-arba'ina min kibar masyayikhin 40 hadis ya dari 40 dari guru-guru besar Imam Ibnu Hajar ya. ada juga hadis yang berdasarkan negara bil balad al-arbauna al-bundaniyah punya Imam Abi Thahir As-Salati ya lakin tulisannya As-Salati nah itu contoh-contoh kitab dulu pada saat banyak naga-naga. Kita lanjutkan bukan di sini sedikit lagi ini maka insyaallah pembahasan haris di pekan depan. Wa ana fi musannaf hadha atashabbahu bi taala fi asma'i musannafatihim. Kata sesadahan, hadirullah dan aku dalam tulisanku ini, dalam karyaku ini berusaha untuk meniru menyerupai para pendahulu rahimahullahu semoga rahmat-Nya mereka di dalam judul tulisan-tulisan mereka apa maksudnya? ya jadi saya ngasih judul kita punya arbauna haditha cerita wadwan maraq manaj itu meniru pendahulu-pendahulu dari kalangan para ulama jadi gak apa-apa boleh, eh, boleh ya boleh saja ya masalah atau kalau lihat kita-kita pada ulama itu banyak yang mirip judulnya banyak yang mirip judulnya bahkan nama ulama juga ada yang mirip contoh Ibnu Hajar belakan antara Ibnu Hajar al-Asmalani dan Ibnu Hajar al-Haythani Imam Tirmidhi Ada Imam Tirmidhi yang Ashab Sunan Sunan Tirmidhi Yaitu Imam Abu Isa Yang tulis kitab Shabai'il Muhammadiyah Ada juga Imam Tirmidhi Yang disebut oleh Imam uh, oleh Olesi Muhammad bin Salih Olesi dalam kitabnya Mustawil Hadis Disebutkan bahwa hadis yang datang dari beliau ini Dikenal Anarubah antara da'if atau Maudhu Sama juga namanya Ini kalau tu mesti tahu Yang masih banyak PR Kibla ya Belajar Nah kita kan wallahu ashaidu an yurzuqana at-tasabbuh bihim fi shidqihim mahabbah kuat azamatih fil amali tadhimi bil amali kata al dan aku pun kepada Allah Semoga Allah memberikan karunia kepada kita untuk menyerupai mereka para ulama dalam jujurnya kesungguhan mereka jujurnya kesungguhan jujurnya mereka dalam belajar dan kuatnya tekad mereka dalam ilmu dan amal laa allahu ta'ala an yaj'ala jami'aha وقارعها وسامعها وناقلها وشارعها وناشرها ممن يشمله قول رسول الله عليه وسلم dan aku pun berharap semoga Allah subhanahu wa taala menjadikan orang yang mengumpulkan ayat ini dan yang membacanya dan yang mendengarnya dan yang menukilnya serta yang mensyarahnya dan yang menyebarkannya termasuk dalam Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Nadzarallahu Qur'an sayyi'a maqalatin fawaaha fa'ajjaha kama sayyihan." Semoga Allah Allah akan memberikan nadrun sebagaimana yang dijelaskan tadi, Allah akan memberikan keindahan kepada orang yang mendengarkan, sabdaku, menghafalkannya dan mengamalkannya sebagaimana ia mendengarkannya. Jadi, siapa mendoakan termasuk kita di dalam golongan hamba Allah, semua kita masuk dalam hadis tadi. tadi. Ya namun hadis Nabi, kemudian menghafalkannya kemudian mengamalkan sebagaimana kita mendengarkannya waqad taharaitu fi jami' hadith al-arba'in an takuna fi tarbiyah wal manhaj dan aku berusaha untuk mengumpulkan 40 hadis ini semuanya ini berkaitan dalam masalah tarbiyah dan manhaj jadi ada yang bertanya apa maksud dengan tarbiyah dan manhaj dijadikan ini ya waqad ja'altu tahta kulli haditsin fawa'id mustanbathah dan aku jadikan pada setiap hadis itu fawa'id mustanbathah faedah faedah yang disimpulkan min al-madni tata'allaqtu fawa'id bitarbiyah wal manhaj jadi gini setiap hadis dalam kitab ini nyamatan yang, yang kita bahas misalnya ada hadis satu di bawah hadis itu ada faedah-faedah yang disimpulkan dari hadis tersebut paham sampai di nah faedah pada hadits itu berkaitan dengan tarbiyah dan Manhaj Tidak permasalahan fikih. Faham? Bukan permasalahan fikih. Anak katakan contoh ini nama lahir binian. Terus kita bahas. Ini kalau mau dibawa ke ranah fikih, Bisa, ranah fikih. Atau kita fikih tidak akan dibahas seperti pembahasan terlebih dahulu mana hakikatnya? Tergantung arah pembahasannya diinginkan ke ranah mana. Jadi ya. belum. Faham sendiri-sendiri? Wasam itu hajar musnah. Dan aku sebut tulisan ini arba'una hadisan fitarbiati walmanhaj. Jadi beliau mengumpulkan 40 hadis. Dari hadis-hadis yang dikumpulkan itu, beliau menjadikan faedah-faedahnya berkaitan dengan tarbiyah dan manhaj. Dari situlah penamaannya muncul arba'una hadisan fitarbiati walmanhaj. 40 hadis yang berkaitan dengan tarbiyah dan manhaj. Terus terus sebab penulisannya. Ya Sedikit lagi, sudah masuk di saya. Sedikit lagi, sepuluh ya, baris lagi. Waburadi bintarbia dan yang dimaksud dengan tarbia, perhatikan apa yang dimaksud dengan tarbia oleh Sheikh? Yang dimaksud dengan tarbia dalam hadis ini Attaabul maanafsi aladi wajwarilhi hasbat nususi syar'iyyati wifqa tariqat alsalib salih. Yang dimaksud dengan tarbia adalah At-ta'amul At-ta'amul at itu Perlakuan seseorang Kepada jiwanya Perlakuan seseorang Kepada jiwanya Antum Memperlakukan jiwa itu bagaimana? Ada hal hawa nafsa itu diputih atau tidak? Itu perlakuan antum kepada jiwa itu Dan anggota Bagannya Hasbat nusus berdasarkan Nas-nas Nas hanya -nas. nas maksud tidak? Daliru With kau tadi kata salah kesalahan, yang sesuai dengan jalannya para salafus saaleh. ada ulangi, yang dimaksud dengan tabiat adalah perlakuan seseorang kepada jiwanya, perlakuan seorang hamba kepada jiwanya. Yang mana jiwa manusia ini kadang amaratu bisu, mengajak kepada keburukan. Ya, kadang jiwa manusia ini nafsululama, nafsu yang suka mencela dirinya. Setelah dia berbuat salah, dia bercerita kata para ulama nafsu manusia itu cuma tiga, keadaan jiwa manusia itu cuma tiga. Kalau dia tidak tersumbat mainan, tenang dia dan seketat apa dia tersihir, dia, dia tenang jiwanya. Atau dia amarah jujur, meniru kepada keburukan. Manusia ini kalau sudah meniru kepada keburukan, nanti di, biasanya, dia biasanya yang ketiga ini: lawan, dia coba dirinya, dia ya meniru. Kan Kenapa anak begini? Kenapa dilakukan begini? Kenapa dilakukan itu? Tiga poin segitu. Maka kita berupaya untuk senantiasa berada pada nafsu hukum Jiwa yang ter-tenang Nah bagaimana kita memperlakukan jiwa kita ini Anggota badan kita ini Sesuai dengan dalil Dan sesuai dengan jalannya jasa Sangat selalu Itu yang dimaksud dengan Tarnia Anton ya, Pegang handphone Ada keinginan untuk cek dengan nambutan mahram Itu khusus Syarat ilah melarang antum Dilarang untuk Mendekati zina Dan setiap anggota anak adab itu Apakah tubuhnya bisa berzina? Matanya bisa, telinganya bisa Bisa Meskipun tidak Tidak langsung, secara virtual Covid ya, ini zaman virtual Semua bisa Nah, bagaimana antum dia jiwa antum, maksudnya Mendiri jiwa antum untuk menahan syarat antum itu Faham saya disini? Ini terbiah yang dimaksud dan yang dimaksud dengan manhaj at-ta'amul fi dakwah tinas hasban nusus asy-syariah bifa qotiroti salafus salih. bagaimana kita berdakwah terhadap manusia. Bagaimana kita, manusia? bagaimana kita mendakwahkan manusia? Bagaimana kita mendakwahkan manusia untuk kembali kepada agama Allah ini? Mengajak mereka kembali kepada agama Allah. Karena hidup ini tidak cukup dengan salih sendiri tapi mesti mustalim, dan cukup benar sendiri tapi mesti memperbaiki Maka, at-ta'amul tidak da'wati an-nas Bagaimana kita mendakwahkan manusia Hasban musul syari'i Berdasarkan dah Dalil, nas Walaukurnya dalil Jadi kita cuma memperlakukan orang lain Memperlakukan diri kita Walaukurnya dah dari bukan orang nafsu Kita kadang bisa tegas dengan orang Namun tak tegas dengan diri kita Ini menuliskan dalil Menuliskan dalil Justru kita harus lebih tegas dengan diri kita anda melihat orang yang menyimpang syariatnya, anda tergeser bukan main dengan diri anda karena anda suka. Ah, apalah sedikit toh ulama mengakui Allah ulama memaafkan. Ini menyimpang. Ini tak boleh. Ini berseb menyelisih dah. Danil. With katanya kata salafis salaf. Tidak aneh sesuai dengan danil, tapi sesuai dengan jalan jalan salafis salaf. Soal. Ini penting juga pemahami jalan itu dengan pemahaman jalan jalan salafis. Soal semua kalimat tak mentle bahwa mereka di atas Al-Qur'an dan Sunnah tapi fakta-fakta itu berbeda berbeda apa sebabnya tidak diikat dengan yang ketiga ini tidak cukup Al-Qur'an Sunnah tapi mesti di atas pemahaman salafus saleh wala musahab al-istilah ya ya demikianlah kata saya wala musahab istilah tidak ada permasalahan dalam istilah jadi tarbiyah manhaj seperti itu berse والله اسال التوفيق في الامور كلها dan naconon kepada Allah agar Allah memberikan taufik di dalam sebuah urusan. Wa aniyah jahalalil khalani waqan fil qulubu llaa agar dan aku memohon kepada Allah agar apa yang dibicarakan dalam kitab ini, apa yang dituliskan dalam kitab ini itu menenak di hati dan telinga. Inna hutaalasani umujir. Sesungguhnya Allah Dia lah yang maha mendengar lagi maha mengabulkan. Allahumma rabb walidina aladina rabbauna segara semanggi dengan doa. Wahai Allah, rahmati kedua orang tua kami yang telah menyayangi kami, mendidik kami suatu kecil Allahumma khfir lima syayikhina allathina allamuna wa addamuna Wahai Allah, amuni guru-guru kami yang telah mengajarkan kami dan mendidik kami Wa jema'na dihim fidari karamatika, ya alhamarrahimin Dan kumpulkan kami di dalam negeri karunia, yaitu surga, ya alhamarrahimin Wahai yang maha pengasih, lagi maha penyayang Al-Hadi Asyar Min Muharram Sanat Al-Qiru Arba Imi Adin Sabahwa Ishrina Hijriyatan Ditulis pada tanggal 11 Muharram 1427 Hijriah Kitab ini diberikan Bukat 5 dan selesai ditulis 11 Muharram 1427 Hijriah Sekarang sudah 1442 Hijriah Sekitar 15 tahunnya Wah, dikabis sudah ada Pada agung musti yang kita tetap ulama Kembali, fokus ke situ Buka oleh saya kita pula tak yang disarik Jangan cuma dengan jawab lain Tapi lihat kita berada para? Para ulama Tapi itu yang saya sampaikan, anda rasa tidak ada pertanyaan ya? Sudah masuk di syarikat? Kalau di sini, bagaimana di sini? Ada pertanyaan? Ada sesi pertanyaan atau tidak di sini? Ada? Biasanya ada? Kapan? Setelah azan? Oh, gitu Oh, Pernah sudah pernah ada kajian yang maghrib di sini. Oh gitu Kesemalaman mau apa pola ya kan? Di beberapa masjid itu isha, azan, lanjut lagi untuk tanya jawab sambil ibu komand. Iya tuan. Sekedar jawab. Di itu ada dua dan apa itu komand. Tapi kalau tidak ada nanti mungkin anak-anak yang sudah paham gitu ya. Bagaimana kelanjutannya nanti tesnya. Karena mungkin sekarang tidak ada dulu. Karena masih ya. Tidak ada yang ditanyakan. Tidak ada yang ditanyakan ini lima dua. Sudah paham semua. Aku tak paham yang mau ditanyakan apa. Boleh ikutan begitu. Ada ditanyakan? Tidak ada. Antum khususen sama bulut antum faham. Tapi antum khusus itu saya sebagai guru. Ini bulut saya mengerti tidak saya niteraskan ini? Jangan-jangan itu tidak yang ditanyakan, karena memang belum apa yang saya tanya. Penjelasanannya ini jelas atau tidak jelas? Jelas ya? Ya mungkin kalau yang masih awal-awal lagi belum bisa faham ya wajar, Karena Agar bukan berlumat itu memang penting juga Bukiman kita dan sebagainya InsyaAllah nanti hadis-hadis akan disampaikan Dan kita tutup Pembahasan pada kesempatan malam ini Semoga Allah SWT memberikan taufik kepada kita Dan memberikan uh, Kemudahan dalam segala urusan kita Kedua orang tua kita dan guru-guru kita dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat wabah yang ada di negeri kita di kaum muslimin. Allahumma inna na'udzubika minal marasi wal jumuli wal bidan wa min sayil asqaatin innaka samihul mujib wa khuda'ana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka ta'ala wa bihamdika asyhadu an la Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.